Людина він був не дурна, не жив ілюзіями щодо її почуттів до нього. Однак сподівався, що зможе дати своїй юній дружині багато такого, що якщо й не зачепить її почуттів, то принаймні змусить її прихилитися до нього, відчути вдячність, усвідомивши, що в неї такий добрий і турботливий чоловік. І Людовик пестив її, закидав нечувано дорогими дарунками. Уже наступного дня, після шлюбної ночі, він подарував їй скриньку з дорогоцінними аравійськими пахощами. Два приголомшливі рубіни, по два дюйми в діаметрі, та крихітного собачку з довгою шовковистою шерстю і приплющеним писочком, привезеного з далекого Китаю. Людовик навіть розчулився, коли побачив, як захопила і потішила мері собачка – Значно більше, ніж дорогоцінне каміння, що вона відклала, бавлячись із цуциком. Я назву його Керпатим, говорила, сміючись, Мері. І замовлю для нього нашийник із перловими підвісками. Справді, Людовикові вдалося домогтися прихильної посмішки юної дружини, і все таки за три дні до того, як двір відбув забвіл. Він уперше серйозно скривдив її. Король заявив Мері, що тепер, коли вона стала французькою королевою, їй не гоже тримати біля себе весь свій англійський штат і звелів їм вирушати додому до Англії. Для Мері це стало справжнім ударом. За одну мить перериваються всі її зв'язки з батьківщиною, і вона опиняється серед чужих, малознайомих людей – Котрі, як вона розуміла, швидше стежитимуть за нею, ніж виявлятимуть до неї ту теплоту увагу, якою отошували її люди, з якими вона приїхала з дому І вона навіть розлютилася на Людовика Нахнюпилася, вирадувала, вимагала, просила залишити хоча б її Любу Гілфорд Але Людовика навіть більше за інших не влаштовувала кандидатура цієї сварливої жінки поряд із дружиною ви вже доросла заміжня жінка, мадам, – сухо заперечив він королеві, – і гувернантка вам ані трохи не потрібна. Не хотілося б мені бачити у вашому оточенні і таку розпусну особу, як Джейн Попінкорт. сама тільки присутність якої може скомпрометувати королеву мою дружину. Марно мері полягала і ображалася. Людовик залишився непохитним, англійському – Почтові зваліли пакувати речі, що просто-таки захопило французький двір. Усіх цікавило, як це позначиться на стосунках подружжя. Однак, коли через годину після наказу Людовики мері з'явилися за обіднім столом, вони поводилися спокійно і безтурботно, тож ніхто й не здогадався, що вони щойно сварилися. Король, відзначивши таке самовладання дружини, навіть почав поважати її. Тому пішов на деякі поступки, дозволивши мері залишити біля себе невелику частину почту – шість пажів, лікаря, духівника, а також чотирьох фрейлін, які знали французьку мову, щоб допомагати королеві у спілкуванні з її новими підданими. До їх числа увійшли, звичайно ж, Анна Болейн, Нанетта Дакр, а також сестри Лізі та Анна Грей. Це було вже щось, особливо якщо взяти до уваги, що новий штат королеви доручено було сформувати тій самій Луїзі Савойській, з боку якої мерія щохвилини відчувала приховану небезпеку, про що вона не побоялася сказати королю. Він зрозумів її та все ж наполіг на своєму рішенні. Ян Големій, Марії, я й сам розумію, що ця дама – наш ворог уже тому, що бажає, аби мій трон дістався її синові. Цьому розбещеному хлопчиську франсуа, але не можна не брати до уваги її вплив при дворі. У неї надто багато прибічників, і ми повинні рахуватися з нею. Проте обіцяю, що усуну її від вас за першої ж нагоди. Мері скорилася. Вона щодня бачилася з ніжно осміхненою Луїзою, слухала її запевнення у відданості а заразом придивлялася до кожної з дам і дівиць, які щодня представляли їй Луїза. Тим часом у неї залишилися четверо її фрейлін, і вона, немов, відмежувалася ними від усіх цих шпигунок Луїзи, залишаючись по-справжньому простою і відвертою тільки з ними. А потім ще довідалася від Лонгвіля, що він затримав у Франції Джейн, оселивши її у своєму особняку в Парижі, і якщо королева виявить бажання, він завжди зможе влаштувати їм зустріч. Це потішило Мері, а сміливість Лонгвіля, який наважився не підкоритися волі короля заради свого кохання, просто захопила. Отже, є в цьому світі покори можновладцям щось, що важить більше за кар'єру і вплив. І вона сумно зітхнула, згадавши Чарльза Брендона. Присутня при цій бесіді Анна Болейн наважилася нагадати королеві. Коли звістка про те, що Джейн залишилася з Лонгвілем, дійде до Людовика, це спричинить скандал, і королева поводиться нерозумно, покриваючи коханців. На це Мирі сухо відповіла, що Анна Болейн надто молода, щоб давати поради своїй пані. Анна злякалася. Зараз вона цілковито залежала від волі її величності і якщо вона втратить її прихильність. Адже у молодої королеви така непередбачувана вдача, а їй Анні завжди варто шукати спосіб втриматися у блискучому оточенні вищого світу. І вийшовши, спокоїв королеви, вона поспішила знайти очима Гріньо. Той, помітивши схвильований погляд юної фрейліни, хитро посміхнувся у вуса. Йому потрібна своя людина в найближчому оточенні королеви. А Анна Болейн розумна попри свій юний вік. Саме завдяки віку її найменше підозрюватимуть. Тому він сміливо наблизився до неї, і вони довго розмовляли в нічі вікна, на очах в усіх, не викликаючи жодних пересудів. Викликати ж пересуди при французькому дворі було найпростіше. Адже якщо політичні новини обговорювалися лише іноді – то значно більше інтерес викликали гальковні таємниці і любовні інтрижки. Двір Людовика 12-го обожнював скандали, плітки, злети й падіння. В Англії щодо цього ситуація була спокійнішою. Там звичною темою вважалася політика, а гречність і залицяння дуже модними. На щастя, жінок там було менше, ніж чоловіків. І жодна придворна дама, жодна Фрейліна не залишалися без кавалера. Тим часом амурні пригоди, що виходили за межі благопристойності, не були в пошані, адже й король Генріх і королева Катерина пильнували високу моральність свого оточення. У Франції ж під прикриттям строгих правил панувала таємна витончена розпуста. До того ж герцог Франциск відверто заохочував плотські радощі, а Людовик, якщо і засуджував такі витівки, то нічого не робив, щоб їх припинити. Тому на тлі загальної гречності таємні зв'язки були справою буденною, і навряд чи при дворі можна було знайти хоча б одну незайману дівчину чи одного вельможу, який не мав би кількох коханок, яких відвідував по черзі, якщо не всіх одразу.